považována aspoň v tibetské tradici jako to nejvyšší učení. No ale co se týče praxe šamaty a vypašany a to je nutnost z hlediska dosažení probuzení, tak my naše informace vlastně jsou limitovány do velké míry na učení yogačáry. Jestliže hm? chcete rozumět eh, dzokčanu, chcete rozumět zenu. Hm? Zen je tež vlastně čistě orientován na yogačárovou interpretaci. Dá se říci, že čínský buddhismus všechny důležité školy čínského buddhismu, více nebo méně, no? v případě tentaj méně, v zen, v čistá čisté země více, vlastně se odvolávají k naučení Yogačáry přečtěte si sutru Huininga a tak dále. Tam vlastně samozřejmě učení prázdnoty je základ, ale prázdnota je k nalezení kde. Prázdnota je k nalezení ve vědomí samotném. Nikde jinde ji nenaleze. No a, Škola yogačára se též jmenuje škola pouhého vědomí. Jo? A ta škola pouhého vědomí má, e, já se nechci teď rozptilovat, abych vám povídal příliš mnoho o, e, prostě, o těch pouhých teoriích. Hm? Škola pouhého vědomí má vlastně dvě velké větve. Jedna věta, která je blízká tomu, co někteří z nás se učili v tervádě, Je založená na rozboru nestálého vědomí. To nestálé vědomí. Čili karmické vědomí, karmické vědomí dává je zdroj nestálého vědomí. To nestálé vědomí je vlastně ty ty semena. Nestálé vědomí je náš svět. Ty semena se ukládají v tom takzvaném základním vědomí, které se jmenuje Alaya. Asi jste slyšeli no, to slovo Alaya. Všechny školy Mahajanového buddhismu vlastně přijímají hm, existenci Alaya. V tervádovém buddhismu Alaya je přibližně stejně, stejný význam jako Bhavanga. Je to to vědomí, které odůvodňuje, kontinuji tu vědomí. Hm? Jelikož si můžeme vzpomenout na to, co bylo, tak to, co bylo, musí být někde k dispozici. Hm? No a kde je to k dispozici? Právě v té bhavanga, hm? což znamená důvod existence, nebo alaya, to je to vědomí, s kterým jsme se narodili, s kterým jsme přišli na svět, no a to je to vědomí, s kterým odejdeme. Odejdeme do nové existence, nebo odejdeme do bárdu, jak, jakkoliv, to, jakkoliv to odůvodníme. Je to vědomí, s kterým přicházíme na svět a odcházíme ze světa, pokud nejsme arahati. Arahat převrátil toto vědomí. Tím, tím pádem už nebude alaja. do doslova znamená ze sanskritského kořene li, což znamená eh, eh, lepice. Je to vědomí, které se lepí. Hm? Jako Himalája, hm? sníh Hima, se lepí v Himalajích hm? na vršky hor. No tak naše vědomí se lepí na objekty díky našim minulým zkušenostem, které jsou hm? vlastně semena v našem základním vědomí, které chováme. A podle toho my vnímáme svět. Jelikož každý z nás nahromadil jiná semena, no tak vnímáme svět jinak. To, co se třeba líbí mně, to se nelíbí někomu jinému. To, co se líbí někomu jinému, se nemusí, nemusí líbit mně. Protože máme jinou aláju. Máme, naše vědomí se lepí na jiné objekty. Hm? No a ta tradice vysvětlení závislého vznikání buddhismus není nic jiného než různé formy vysvětlení základního principu buddhismu, což je závislé vznikání. Bez závislého vznikání žádný buddhismus závislé vznikání nepřipouští já. Hm? Ať už to vysvětlíme jakoliv princip Veškerého buddhismu je stejný. Jelikož je závislé vznikání, jestli tomu rozumíme, nedá se zdůvodnit já. Nedá se zdůvodnit já jakožto něco, co existuje z hlediska nejvyšší pravdy. Nikdo nepopírá, že z hlediska pravdy konvenční. Hm? Nějaké já tady je. Ale to já je Proces. Stejně tak, jako všechno, co můžeme na základě vědomí, co se mění, uchopit, pochopit. No a teď máme tato sutra, kterou zde máme, je vlastně základní sutra této školy, která odůvodňuje, vysvětluje závislé vznikání na Principu tohoto měnícího se vědomí. V tomto měnícím se vědomí se odráží náš svět. No a teď tato sutra, kterou jsem přeložil, sutra rozvázání uzlu, je vlastně základní písmo této školy Jogačáry. Ostatní. Čistě jogačárovské eh, spisy bazirované na, eh, na álája, na vysvětlení závislého vznikání na základě álája, jsou vlastně taktáty. Všechny ostatní eh, sutry mají též mluví o álája, ale eh, zdůrazňují. Mahajánové sutry zdůrazňují závislé vznikání na základě tomu, čemu se říká Tathagata Garba, luno Tathágati, neboli princip budhoství ve všech bytostech. No a ty sutry, které učí princip buddhovství ve všech bytostech, těch je mnoho. Z filozofického hlediska snad nejdůležitější spis, který učí toto vznikání na základě potága a garby, je Vystání víry v Mahajánu. Hm? To jsme tež preložili a má to vít tento rok, jestli se nemýlím. Hm? Na tom se pracuje, to už jsem přeložil tež dávno, ale teď se to nějak dává dohromady a konečně to dojde. No to jsou vlastně základní filozofické rozbory jak závislého vznikání na základě nestálého vědomí, tak závislého vznikání na základě vědomí, jakožto tatága ta garba. Hm? Čili vědomí, které má vlastní. Vlastnost. A ta vlastní vlastnost je takovost. A tato takovost je vlastní vlastnost všeho bytí. Alaya, taž z hlediska Mahajánových učení, jako lankávatára, která je obzvláště důležitá pro zenovou tradici, taž mluví o Alaye, ale vlastně princip Aláji je tež to stálé vědomí, které má vlastní vlastnost. Právě takovost. Hm? No a teď eh, nalistujeme šestou kapitolu. Ta šestá kapitola, já se o tom teď nebudu zmiňovat, protože to je, to by nás zabralo nejméně Zase celý večer a několik večerů. To vysvětlení jogy na základě Mahajany přichází pro vysvětlení hlavních principů buddhismu z hlediska této školy. Což vysvětlení dvou pravd. My nemůžeme poznat, pochopit buddhismus bez, bez pochopení dvou pravd. Ty jsou v každé tradici vysvětleny jinak. No a vysvětlení tří takzvaných vlastností, reality, kterou vnímáme. To je specifika této školy, která ovlivnila též celý buddhismus, tantru, hm? obznáště. K tomu dojdeme též v rámci vysvětlení. No a když to pochopíme, pak můžeme pochopit jogu z hlediska Perspektivy Mahajánového buddhismu. Hmm? No a teď rozsvít světlo, prosím tě. Se podíváme na tu šestou kapitolu. Dneska, když jsem odpočíval, jsem si udělal nějaké poznámky k tomu. Šestá kapitola o Joze, tedy o základu praxe, meditace, utěšení a vhledu. A utišení utěšení a vhled je to, co nás eh, přivádí do procesu probuzování. Hm? Jestliže chceme vstoupit do procesu probuzování, eh, potřebujeme šamatu a vypašanu, všechny cnosti, Vlastně jsou na to, aby podporili meditaci šamaty a vypašany, která pak vede, jestliže se spojí v jeden celek, vede k realizaci. Jiná realizace v buddhismu není. A realizace v buddhismu znamená co? Znamená realizace nejáství. V jiných tradicích Realizace absolutna je spojená s realizací já, ať už to nazveme jako duše, ať už to nazveme jako džíva, ať už to nazveme jako jakýkoliv princip. Z hlediska budismu, realizace nejvyšší realizace, buddhistická realizace je realizace nejáství. Realizace nejáství znamená. Realizace toho, že v našem poznání neexistuje nic, co by se dalo definitivně chytit. Objekt osvobození v buddhismu je prázdnota. Jsou tři objekty, které vedou do stavu nirvány. Ten stav nirvány v Mahajanovém buddhismu se nazývá takovost. A to je prázdnota, Práznota nejenom osob, ale prázdnota všech fenoménů. Pak animita, šunyata, animita. Animita znamená že vše, co vnímáme v rámci nejvyšší reality, nemá vlastní znaky. Nimita, teď jste pracovali na anapána nimita, na znak dechu. Animita znamená neznak. To, co my chytáme jako znaky objektu, nejsou skutečné znaky. Protože vše, co můžeme chytit, je v procesu zániku. A co my vlastně chytáme, to se budeme učit tady, to jsou mentální obrazy objektu. Ty mentální obrazy objektu nemají žádnou, eh, žádný znak, Žádný pevný znak. Ve stavu osvobození stav osvobození je stav nechytání se pevných znaků. No a stav nechytání se pevných znaků je samády. A to samády je samády čeho? Samády bez chtění. A pranihita samády bez chtění. Protože v tom, co my co chceme, je, je chytat se znaků. Ale v Nirváně v takovosti žádný znak není. Právě proto že těch znaků se nemůžeme chytat. No a to je samády. Jestliže pracujeme na zen, No, tak vlastně od samého počátku se nalazujeme v Dzobčenu tež na vědomí, které se nechytá žádných definitivních znaků. Protože jediný znak, který je definitivní, je znak čeho. Znak takovosti, znak prázdnoty. Prázdnota se nazývá prázdnota, protože se nedá chytit. Prázdnota doslova znamená stav nuly. Nula bez nuly nic nedává smysl. Hm? Žádné kalkulace nedávají smysl ale nula sama se nedá chytit. To, co chytáme, je symbol. Hm? No a z hlediska této školy, jak budeme vidět, my se chytáme těch symbolů. Těmto symbolům, jak poznáme za chvilku, se říká zpětné obrazy objektu. Praty Bimba. No a teď jdeme k textu samotnému. Světem uctívání, co znamená překládá Bhagavan. Hm? Co je základem praxe Bodhisattva? Hm? Co znamená bodhisatva. Bytost, které, která má body. Co znamená zde body? Probuzení. Probuzení. Probuzení k čemu? Prozená k tomu, se... že... Pravé přirozenosti. Pravé přirozenosti. Neboli? K pravé přirozenosti, která je společná všemu. Hm? To je plné probuzení. Čili je to popření individuálního probuzení. Probuzení ne, nemůže patřit individu, protože individu v nejvyšší realitě nemá žádnou skutečnou existenci. Co znamená skutečná existence? Něco, co stojí, hm? co nestojí, nemůže mít skutečnou existenci. Kromě právě takovosti což je jediná věc, která skutečně stojí. A stojí, protože se nedá chytit. To je ten paradox. Protože se nedá chytit, je to to absolutní dobro. Protože to dobro, které se dá chytit, nemůže být absolutním. To je důležité pochopit. To není myšlenka, která je cizí hm? našim mystikům. mystiku. Co je základem praxe bodhisattva. Bodhisattva je ten, ta bytost, která eh, směruje k plnému probuzení. To znamená k probuzení k faktu, že kromě takovosti kromě neduálního stavu práznosti nic nemá skutečnou existenci. A právě tento stav dává smysl všemu, co vnímáme. Protože všechno, co vnímáme, je proces. Kdyby ten proces měl vlastní existenci, no tak by to nebyl proces. Právě proto, že nemá vlastní existenci, je to proces. A může se stále měnit. Jestliže pracujeme na šamata a vypašana, zjistíme, že se mění v každém okamžiku. To je náhled. Náhled na realitu, která umožňuje, který umožňuje převrat ve vědomí. Čili co je základem praxe bodisatvy a jak prodlévá hm? v praxi meditace utišení. E, to je důležité, jak prodlévá v praxi meditace utišení a v podle velkého vozu. V čínštině je to trošku komplikovanější. V čínštině je to jak? Já jsem to trochu zjednodušil. znamená, e, jaký v čínštině to znamená, e, jaký má e, body e, přebývání, e, a jaký, jaký má. I znamená i e, e, je vlastně. Na čem je položen? Na čem je položen? A jak nebo jak prebíva? Na čem je položen? Jak prebíva? To znamená, na čem je položen? Je položen na stavu nestarosti. protože být na něčem položen, je, je, je být ve stavu nestálosti. To je důležité pochopit, to není z toho překladu jasné, ale je. Jak je položen, a jak, jak přebývá. Být položen a prebývá se zdá být to samé, dá se to spojit, ale jak je, když je položen, tak může přebývat. Když není položen, no tak není, neprebývá. To je jemná nuance. První se na objekt položíme, čili dáváme, položíme mysl na objekt. No, pak teprve můžeme na tom objektu přebývat. Pokud nepoložíme mysl na objekt, tak na, na, naše mysl na tom objektu nemůže přebývat. Že, že je to tak? Hm? Čili jak položí bodysletva mysl na objekt a jak bude přebývat na tom objektu v rámci eh, traxe, šamaty a vypasany ve velkém vozu. Velký vůz je ten vůz, který nevede k individuálnímu probuzení, ale vede k probuzení společně se všemi bytostmi. Hm? Čili k probuzení v rámci toho, co je všem bytostem společné. Hm? To jsem vysvětlil probuzení se všemi bytostmi, je probuzení v rámci toho, co je všem bytostem společné. To je důležité pokopit. No a to, co je všem bytostem společné, to nemá žádné já ani v mysli, to nemá žádné já ani venku, ani v předmětu, ani v mysli. Čili je to něco, co má vlastní vlastnost, která trvá. Teď Asanga vysvětluje, ne tady, ale v jiných písmech, třeba v Mahajana Asangara, co dělá velký vůz, velký, jelikož jsme mluvili o v praxi bodysatwum, tak možná je dobré se o tom zmínit. Hm? Proč je velký vůz velký? Protože Za prvé, protože má velký objekt. Hm? Ne jenom jednu bytost, ale všechny bytosti. Proto je to velký vůz. Hm? Protože na základě toho, co je vlastní všem bytostem, může převést všechny bytosti. Na základě toho, co není vlastní všem bytostem, můžeme e, převést jenom sebe. Hm? Samozřejmě můžeme pomoct mnohým bytostem, ale ne všem. Ale ten princip hm? takovosti, princip toho, co je vlastní všem bytostem, ten může převést všechny bytosti. Proto veškeré ctnosti vlastně nepatří individu, ale patří tomu principu. To je důležité pochopit. To je základ vlastně veškerého Mahajánového písma. Veškeré ctnosti, aby jsme správně meditovali a správně se na meditaci naladili, musíme se snažit pochopit, že veškeré cnosti nepatří individu, nepatří mě, nepatří Jirkovi, nepatří Petrovi, patří principu. Ten princip obsahuje všechny cnosti. Proto je to sumum bonum, hm? je to, to absolutní dobro. Včera jsme brali sliby Bodhisattva Samanta Badri, hm? Bodhisattva Samantabhadra znamená univerzální dobro, absolutní dobro, které je dobro pro všechny. No a my, eh, praxi Bodhisattvy, se naladujeme na toto absolutní dobro, které je dobro, dobré pro všechny. Ať už jsme dobrý nebo jsme zlí z hlediska toho nejvyššího dobra. Všichni jsme naladení na to nejvyšší. Protože to nejvyšší dává dobro rovnoměrně. My nemáme schopnost dávat dobro rovnoměrně. Tato schopnost patří jedině tomuto principu. Právě proto tento princip obsahuje všechno dobro. To je důležité pochopit. Jedině dárma může mít schopnost rovnoměrnosti. Individu nikdy schopnost rovnoměrnosti mít nebude. Protože naše já jsou naše zvyky. A každý má jiné zvyky. Je to tak? No, protože každý máme jiné zvyky, každý máme jiné já. Princip takovosti žádné já nemá, proto je nad akumulací zvyku. No a praxe Borisaty je praxe naladování se na tento princip. A nalaďování se na tento princip získáme praxí čeho? Praxí dokonalosti. Hm? O tom budeme mluvit. Příští kapitola. V tomto spisu je právě kapitola o otázky. Tady máme otázky Maitreji, hm? bodhisattví Maitreji. Příští kapitola jsou otázky a Avalokiteshváry o praxe dokonalosti. Jestliže správně pochopíme šamatu a vypasanu, můžeme správně pochopit i praxi dokonalosti. Proto je tato kapitola o vzláště důležitá. Poslední kapitola věnovaná otázkám Manjushryho. Manjushry je transcendentální moudrost. Praxe dokonalosti na základě správného pochopení Šamaty a Vypasany vede k transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrost je Mahayana. Praxe Mahajany je praxe transcendentální moudrosti. Jak uvidíme, na základě velkého soucitu. Dobře, tak první velké je tedy objekt. Objekt obsahuje vše. Druhé velké je jednání. To jsme Včera probrali jednání samantabadry, 10 bodů jednání samantabadry. Velké jednání je jednání v rámci celku. Dále velká se Bodhisattva Samozřejmě arahat má velkou moudrost, ale moudrost bodisatvy, realizovaného bodisatvy je hlubší, protože jeho vize jeho vize vypasany je na základě transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrost tvrdí, že nic od samého počátku, nic se nedá uchytit, protože nic se nedá získat, protože takovost sama, prázdnota sama, je plná. Do ní se nedá nic přidat, z ní se nedá nic ubrat. Toto poznání není nic jiného než transcendentální moudrost. Do stavu prázdnoty se nedá nic přidat se nedá nic ubrat. Stav prázdnoty je stav, který má vlastní vlastnost, přestože může přijít nepřichází skutečně, přestože může odejít, neodchází skutečně, přestože ho můžeme konceptuálně chytit, nemůžeme ho chytit. Právě proto je skutečný. Dále, aby jsme získali tento velký vůz musíme vymaložit daleko větší úsilí, protože získat zkušenost mirvány, jakožto objektu, který je rozdílný od samsáry, liší se od samsáry, je daleko jednodušší, než získat přímou Zkušenost objektu, který je společný všem bytostem. To je daleko těžší. To vyžaduje daleko hlubší úsilí, hlubší dokonalosti. Právě proto eh, většina bodysatvů nejsou, nejsou bodysatvové s přímou realizací. Bodysatva s přímou realizací eh, je. Eh, Jestli je, tak to jsou eh, jedinci. Hm? A dneska asi už pravděpodobně ani takový jedinci nemáme. Hm? Podle eh, v čínské tradici poslední skutečně realizovaný Borisatva byl v tibetské tradici já se tak dobře neorientuju, ale e, e, nikdo, nikdo presně neví, protože to je no na základě víry. Samozřejmě on sám nerekne. Ne, neřekne, ale... Sám nikdy nerekne, stejně tak jako arahat, když řekne, že je arahat, tak není arahat. E, podle sutého Mahajanového písma, když bodhisatva říká, že je no tak není bodhisatva. Hmm? Arahat, když říká, že arahat, není arahat. Proč? Protože jak arahatství, tak i stav realizovaného bodhisatvy je stav, který se nedá chytit. Stav, který se nedá chytit, se. O, o tom stavu se též nedá mluvit. Hm? Proto eh, ho osoby vyjadrují eh, vznešeným tichem. Hm? Jako Vimala Kirti, Sutra a tak dále. Jako Manžušri. Dále. Eh, velký mus je velký na základě Spásných prostředků. Zatímco v praxi Rahatu spásné prostředky jsou omezené. V praxi velkého vozu, jelikož chceme vysvobodit všechny bytosti za různých situací, za různých podmínek v různých civilizacích, v různých sférách bytí a tak dále, musíme používat různé spásné prostředky. Neexistuje, aby jsme stále používali stejné spásné prostředky. Hm? Jako pět agregátů, hm? 12 sfér eh, poznání, osmnáct elementů poznání, čtyři eh, vznešené pravdy a tak dále. Furt to samé. Ale v Mahajanovém učení můžeme stále měnit podle stavu vědomí, těch, kteří darmu přijímají, potom eh, velké prostředky, což eh, velké činění podle základního Mahajánového učení praxe bodhisatvů trvá hm, tři nekonečné kalpy a sto malých kalp, hm, Což je vlastně se nedá časově měřit. Hm. No a to je takéž důležité, protože jestliže pracujeme na Mahajánové praxi, my se snažíme dostat do Sféry bez času. Tato sféra bez času je sféra zázraku. Sféra, ve které existují věci, které normálně si nedají sloučit společně. Právě proto v této sfére velké se stane malé, malé se stane velké jako ve snu. Ta bezčasová sféra je obzvláště důležitá v meditaci. No a v Mahajánové meditaci dostat se do té bezčasové sféry je vlastně základem veškeré hluboké praxe. To je důležité pochopit. No a potom jsou ještě různé velké věci, jako velké zázraky a to jsou ty nejdůležitější věci, o kterých se můžeme zmínit. No a teď jdeme dál. Synu z dobrého rodu. Hm? Proč? Budha nazývá Maitreou syn, synem z dobrého rodu. Jsme synem, synové z dobrého rodu? Hm? To je třeba se zeptat, hm? kdo se stane syn nebo dcera z dobrého rodu. Hm? Ten, kdo získal takzvanou gotra, ať už v buddhismu máme tři gotra, tři rodiny, které patří do rodiny Buddhů, rodina Žáků. Hm? Jestliže se staneme Arahati, staneme se budhy žáky, bratěka budhy, budhové pro sebe. Ty budhové pro sebe a žáci patří do takzvaného malého vozu. Malý vůz je vůz, který prostě není schopen převést v momentě realizace všechny bytosti veze jenom toho, který tu nirvánu hm, ochutná. Ale ne všechny bytosti. Protože e, z hlediska Mahajánového učení realizace žáků je realizace nejáství osob. Žák tež pozná nejáství všech fenoménů, to je v písmu dáno, ale toto nejáství všech fenoménů Není kompletní. Právě proto, že není kompletní, vlastně nezíská tělo dármy. Získá tělo osvobození, Buddha má tež tělo osvobození, ale nemá tělo dármy. Tělo dármy patří jedině takovosti, což je společné pro všechny. Tělo vysvobození je individuální tělo. Patří jenom tomu, kdo osvobození má. My nemáme osvobození, proto máme pět agregátů čeho? Ulpívání. Máme formu, na který ulpíváme, máme početky, na kterých ulpíváme, máme vnímání, na kterým ulpíváme, máme vůli, a faktory vůle, na kterých ulpíváme. A máme vědomí hlavně, což je základ všech dalších prvků, na kterém ulpíváme. Jako něco, co je já a co já patří. Hm? No právě proto, my nejsme budhové. Když se staneme budhové, pak máme pět agregátů, ale Nemáme pět agregátů ulpívání, máme pět agregátů osvobození. Osvobození, agregát osvobození na základě síla. Včera jsme brali pět přikázání, hm? to je základ síla, na základě disciplíny. Pak pět agregátů osvobození na základě jednobodové koncentrace, pět agregátů osvobození na základě moudrosti, pět agregátů osvobození na základě osvobození, čili na základě neulpívání, no a pět agregátů poznání osvobození, to znamená poznání toho, že není, jelikož na ničem neulpíváme, není příčina, aby jsme se znovu narodili. My se znovu narodíme, protože máme objekt ulpívání. A ten objekt ulpívání je pět agregátů. Bodhisattva se nechce stranit hm? ulpívání. Nechce skončit s ulpíváním, protože jemu se jedná o to, aby zůstal v samsáře, pokud si neosvojí veškeré cnosti, které patří Budhovi. kterému mu dávají možnost stotožnit se s tělem pravdy. Stotožnit se s takovostí. No a právě proto bodysa, v praxe bodhisatvi není hm? vykoranění všech nečistot, vědomí, ale je jejich utěšení. Proto šamata je tak důležitá. On utěší všechny nečistoty vědomí, takže ho nebudou mu dělat potíže. A učí se z nich, aby mohl pomoct druhým. Protože život bytostí je život v těchto v rámci těchto zašpinění vědomí. Jestliže je správně nepoznáme, jestliže nemáme nadpřirozené síly, aby jsme je správně poznali, no tak jak můžeme efektivně všem bytostem pomoct podle jejich podmínek? Hm? Čili na bodhisattva je ten, který na základě velkého soucitu zůstává v Savsáche. A na základě velké moudrosti, transcendentální moudrosti, se prerodí, ale v příznivých stavech existence, které mu dovolují dále pomáhat nesčetným bytostem. To je praxe Bolisatry. Čili tady máme sedmé velké, které patří do velkého vozu, o tom jsem se nezmínil přímo, a to je ten velký soucit. Samozřejmě každý jogín je skutečný jogín, protože má soucit. Když nemá soucit, tak žádný skutečný jogin není. A rahat definitivně má soucit, ale nemá velký soucit, proto není odhodlán zůstat v samsárickém stavu a meditovat. Meditace bodhisattva je meditace na to, že ve své podstatě samsára se nedá odlišit od nirvány. Jak říká Nagarjuna, to, co je limit samsáry, je, musí tež být limit nirvány. To, co je limit nirvány, musí tež být limit samsáry, protože Světy je jeden, nejsou dva světy. A praxe, právě ta nejvyšší praxe, je praxe neoddělování. To je zokčen, to je Zen. Zen je tež praxe neoddělování. Aby si mohl neoddělovat, proto praktikuješ Móďao. Jestli nemáš můža, no tak určitě budeš dělovat. Samsára je samsára, mirována je mirována. Ale ve stavu módžal, ve stavu vnitrního eh, prosvícení se spojí v jeden celek. Na základě právě této transcendentální modlosti. No a to jdeme dál. z dobrého rodu povídá Budha Maitrejovi, který se ho vyptává a otázky Maitreji jsou vlastně obsah této kapitoly o Joze. Sinus, dobrého rodu, když bodhisattva praktikuje meditaci utišení a vhledu ve smyslu velikého vozu, tedy eh, ve smyslu bodhisattvy, hm? Buddha Gotra, to znamená rodina buddhistů, má tedy tři rodiny. Rodina žáků, rodina buddhů pro sebe a rodina bodhisatů. Tři rodiny. A ta rodina bodhisatů, jedině člověk musí být členem rodiny bodhisatů, aby se stal perfektním buddhou. Když nebude členem hodiny Bodhisattva, no, tak se perfektní budou nestane. I když se získá osvobození, nebude to z hlediska praxe Bodhisattva, nebude to plné osvobození. Když Bodhisattva praktikuje meditaci utišení a, v... a vhledu ve smyslu velkého vozu, hm? co znamená velký vůz. Velký zákon, který je stejný pro všechny bytosti. Hm? Měl by vědět, že jeho základem je učení dharma, co je dharma. Dharma má v buddhismu nejméně 20 významů. Ale ten základní význam dharmy je to, co svabhávám dáraty i ty dharma. Je dharma je to, co má vlastní podstatu. A teď co je vlastní podstata je jiné v učení žáků. No a Vlastní podstata v učení bodhisatvu je jenom jedna. A no to je právě ta takovost. V učení žáků je mnoho, mnoho vlastních podstat. A praxe je není nic jiného než kontemplace vlastních podstat, všech vnějších a vnitřních fenoménů a společných. Podstat. To, co má vlastní podstatu, má i společnou podstatu. A společná podstata to je nestálost, strast nestálosti, nejáství nestálosti. To je společná podstata. Jiná společná podstata není. Teď mě by v že základem je učení, zde darma znamená učení. A darma tož zde znamená zákon. Učení je zákon, zákon je učení. Zákon je to, co vlastně z hlediska číňštiny, to, co má eh, eh, mechanismus, který stojí. To co není zákon, nemá mechanismus, který stojí. To znamená, že ten mechanismus, kdykoliv my se střetneme s tím objektem, tak bude mít mechanismus, který stojí. Kdykoliv se střetneme s formou, bude mít nějakou tvrdost, nebo měkost, nebo bude mít teplotu. To jsou ty vlastnosti, které stojí. Tohle to rozbijeme, ale ty vlastnosti rozbít nemůžeme. Hm? No to je zákon. Když máme počitek, tak přijímáme objekt. Ten počitek se stále bude měnit, ale fakt je, že počitek je přijímání objektu, se měnit nebude. Proto je to zákon proto je to pravda. Aby jsme získali probuzení, musíme poznat pravdu, musíme poznat zákon. Z hlediska buddhismu první musíme poznat zákon a pravdu toho, co se mění, aby jsme poznali správně zákon, pravdu toho, co se nemění. A to, co se nemění, to je ta, Nejvyšší realita. To, co se mění, to je ta relativní realita. To je třeba poznat. Z hlediska buddhismu my nemůžeme dojít k realizaci, jestli jasně nevidíme rozdíl mezi těmito dvěmi pravdami. Jestliže získáme realizaci na tyto dvě pravdy, se sjednotí. Pokud realizaci nemáme, no, tak tyto dvě pravdy jsou něco odlišného. Stav nestálosti. a stav nirvány je něco odlišného. Jestliže bezprostředně poznáme nirvánu, no, tak jak nirvánu, tak stav nestálosti nemůžeme chytit. No a právě proto, Vše se sloučí v jedno. To je důležité pochopit. Pokud nemáme přímou zkušenost objektu osvobození, no tak vše se v jedno nesloučí. A to jedno je to, jedno nejáství. Nejáství je to, co se nedá chytit. Kdyby se nejáství dalo chytit, nebylo by to nejáství. to, co se dá chytit dá, je spojeno právě s představou já, s představou něčeho stálého, co stojí. Čili, měl by vědět, že jeho základem je učení, které spočívá na iluzorních slovech. Hm? Zde máme ty dva výrazy. Spočívá a, a leží. Hm? Spočívá a leží. Čili e, učení, neboli pravda, spočívá na iluzorních slovech. co to znamená? Pravda se nedá chytit. Co my chytáme, to jsou slova o té pravdě. Pokud nebude prst, který nám ukáže měsíc, tak my ten měsíc neuvidíme. Protože je někdo, v tomto případě jsem to třeba já, kdo vysvětluje, že je milována je takovost. No tak máme představu, že něco takového existuje, jinak zoptejte se v hospodě, o co je nirvána, co je takovost, budou na vás koukat, jak na nový vrata. Že je to něco, co se nedá chytit. Právě proto buddhismus je učení, které tvrdí, že my můžeme Poznat absolutní pravdu jedině na základě proniknutí toho, co je relativní. My bychom jako buddhisti bychom neměli začínat se absolutní pravdou, ale měli bychom začínat s poznáním toho, co je relativní. A to, co je relativní, se tež nedá chytit. A absolutní pravda se též nedá chytit. Čili realita je jedna. Ale aby jsme poznali jednu realitu, musíme plně poznat dvě reality. Pokud nepoznáme dvě reality, jednu realitu též nemůžeme poznat. Hm? Čili spotříme v iluzorných slovech. Protože ty iluzorní slova, ty iluzorní slova můžeme vysvětlit různými způsoby, ale realita je, zůstává jedna. A slova sami o sobě nemají definitivní význam. No ale my, jelikož jsme definitivní význam ztratili, no tak my hledáme význam ve slovech. Ale ve slovech slo, slova jsou pouze prostředky k pochopení toho, co význam má. Z hlediska Mahajánového učení my používáme slova, aby jsme poznali relativitu slov. Relativita je iluzorní vlastnost. Protože na základě relativity my si představujeme skutečné já a skutečné objekty, které já vidí. Tedy a skutečná realita má její vlastní vlastnosti i je, že žádné vlastní vlastnosti nemá. No a my se chytáme iluzorních slov, které nám vlastní vlastnosti dávají. Ale v nich samotných ty vlastní vlastnosti nejsou. To je náš paradox. Čili my se chytáme my se chytáme toho, čemu se říká Pragyapti. Pragyapty znamená koncept. My se chytáme konceptu a představujeme si, že tyto koncepty a realita je jedno. Z hlediska Mahajanového buddhismu koncepty mají prázdnou podstatu. Koncepty je to, co do naší zkušenosti dodává dojem vlastní podstaty. Skutečná zkušenost je závislé vznikání. V závislé vznikání žádná vlastní podstata existovat nemůže, protože závislé vznikání je proces neustálé změny, která se děje každým momentu. Poznání tohoto procesu neustálé změny bez konceptu vede k poznání toho nejvyššího. To jsou ty tři úrovni reality, hm? které třeba dobře poznat, dobře pochopit. Čili My ty koncepty jsou prorovnané k, k zákaru v oku. My vidíme svět skrz ty zákaly. A to je naše závislé vznikání. Jestliže se zbavíme těch zákalů v oku, no tak vidíme svět tak, jak je. To je bez jakéhokoliv vlastního jádra. Vlastní jádro je právě ta takovost. Která spočívá na iluzorních slovech a jeho příbytek, hm? který neopouští. Čili první máme, musíme, jestliže Máme nějaký obět, první na něm spočineme. Když jsme na něm spočinili, tak pak můžeme na něm přebývat. No a příbytek bodysatvů v praxi šamatě a vypasaný, příbytek je to, co neopouští, protože to, na čem spočívá, to stále bude opouštět. Protože ty iluzorní slova se stále mění. Ale to, ten příbytek by neměl opuštět, protože se nemění. A ten příbytek, který se nemění pro bodhisatu, je, je jeho odhodlání pranidy. Včera jsme měli čtyři základní odhodlání a deset odhodlání samantavadry, které nás nalaďují na skutečnost takovosti. Hm? Je odhodlání dosáhnout toho nejvyššího probuzení. anutara samjak sambody. Hm? anutara je an bez utara, bez něčeho, co je vyšší, co je nejvyšší. Samyak je správný Sambody je body probuzení společně se všemi bytostmi. Hm, čili probuzení na o principu, který je společný všem bytostem. Princip nestánosti není společný všem bytostem. Proč? Protože mirována hm, Nirvana není nestála. Arahat, Rahat Srota pana, realizovaný Borisatova, získal poznání reality, která není nestála. A on pak se sjednocuje s touto realitou. Čili nestálost nepatří všem soudcům, patří jen těm soudcům, které jsou nestále. Strast tež nepatří všem soucnu. Nejastý tež se dá říci, že nepatří všem soucnu, protože to, co se nemění, je skutečné já. A ta takovost se dá tež, a tež v některých mahajánových písmech, je spojené s já, ale ne malým já, ale velkým já, kterému se říká ne atman, ale paramatman. Hm? Paramátman, buddhismus, obzvláště v Mahajánové podobě, té, v tom učení Mahajány, které je spojené s tantou, které je spojené s yogačárou, založenou na Tathagata Garba závislém vznikání. Buddhismus odmítá átman, já, ale neodmítá, to velké já. Hm? To velké já nikomu nepatří. Právě proto je to velké já. To malé já někomu patří, no právě proto je to něco, co je třeba proniknout a zbavit se toho. To malé já můžeme přiložit jako ego. Protože no, lepší překlad k tomu nemáme. No ale Atman znamená něco, co je podkladem představy neměnosti. Eh, Buddhismus začíná tím, že od samého počátku se snaží zničit tuto představu neměnnosti. To je buddhistická praxe. Zničit podstavu neměnosti tím, že ukazuje na to, že to, co je skutečné, je právě něco, co se nedá chytit. Kdyby se to dalo chytit, no tak by to Světu, ne nejvyšší realitě. No a to, co se dá chytit, co patří té malé realitě, no tak to nemůže být skutečné já. Takže do sámu toho nejvyššího probuzení, toto nejvyšší probuzení je samozřejmě probuzení, které eh, se nedá vyjádřit slovy. Hm? To, co se vyjádřit slovy dá, to nejvyšší probuzení nemůže být. To nejvyšší probuzení je to probuzení, které jehož objekt je právě dharma kája. Dharma kája je tělo pravdy. Tělo pravdy nemá akumulaci zvyků. Arahat, každý arahat je jiný, ale tělo pravdy je vždycky stejné. Každý arahat je jiný. Já když se stanu Arahat, tak budu mít, mě to, budu mít své zvyky, ale ty zvyky nepovedou k dalšímu akumulaci karmy. Hm? České arhat, když, když bude jídlo, tak si vezme víc knedlíků. Čínský arhat si vezme víc rýže možná, hm? ale to jim... To nepovede k akumulaci další karmy, která povede k, k dalšímu procesu zrozování, ale ty zvyky tam zůstanou. No ale Buddha dlí kde? Dlí v těle dármy, které je společné vše, Čili je nad své zvyky. A rahat nad své zvyky není. I Sariputra má své zvyky, Mogalána má své zvyky, ale Buddha žádné zvyky nemá. Proto kdo vidí Budhu, vidí Dharma, kdo vidí Dharma, vidí Budhu. A ta nejvyšší Dharma, ten nejvyšší Buddha, ten nemá žádnou formu. To, co formu má, z hlediska závislého vznikání na základě Tathagata Garby, na základě budhovství ve všech bytostech. To, co nějakou formu má, pochází právě z toho, co žádnou formu nemá. To pro ti, kteří studují čínskou filozofii, je celkem lehce prijatelné. Ale pro nás Jelikož jsme pod vlivem církve, pod vlivem, tak to jasnou představu nedává. Ale z hlediska čínské, indické filozofie to dává jasnou představu. To, co má formu, se zrozuje z toho, co žádnou formu nemá. poznáním toho, co žádnou formu nemá, můžeme též poznat všechny formy. To je základ mahajánového myšlení. My můžeme začít meditaci. Meditace o tom, co formu má, a meditace o tom, co žádnou formu nemá a nemůže mít. Tyto dvě meditace třeba spojit právným způsobem. A to je možné jedině tím, že spojíme šamatu a vypasanou v jeden celek. To se děje v buddhismu žáků, v buddhismu ágam, tím, že meditujeme na nestálost, meditací na nestálost, mysl se od nestálosti odvrací. Jestliže hluboce pronikneme nestálosti, mysl se od nestálosti odvrátí. A meditující pak nemedituje na vyvstávání, ale na odcházení. Tím, že medituje na odcházení všech fenoménů, jak vnějších, tak vnitřních. mysl se odvrátí od nestálosti. No a tím realizuje to, to nejvyšší. Zde v jirvánu jakožto protiklad samsary. Z hlediska Mahajánové praxe se věci mají jinak. My od samého počátku můžeme meditovat na tom, co se nemění, co má vlastní podstatu, což je prázdnota. A spojit to, prázdnota je. Existuje jak v absolutním smyslu, tak i v relativním smyslu. A tím realita spline v jedno. Realita šamaty se stane realita, která se nemění. Realita vypasany je realita, která se mění. Přestože se realita vypasany stále mění, Mysl zůstává rovnoměrná. Zůstává rovnoměrná na základě poznání reality, která se nemění. Tím splývá šamata vypašanou v jeden celek. To uvidíme dále. Máme meditaci radši, no? příliš mnoho teorie vede k čemu? Nejvyšší realizaci. <laughs> Abych to neprehnal, příliš mnoho konceptů, některý z nás jsou začátečníky, pro staré kozly to jsou základní věci, ale pro začátečníky možná je to příliš mnoho akumulací informací hm? a ty třeba pomalu, pomalu střebat. Hm? Příště vysvětlím, jak se vlastně stáváme bodysatmy hm? na základě šamaty a vypasany. Hm? Jo. Jakým procházíme procesem. To všechno je zde vysvětleno. Tak pro dnešek stačí, aby jsme si nepřizpůsobili mentální zácpu nebo pojem. Tak tady skončíme. Jestli nějaké otázky, nejasnosti, tak to hned objasníme, protože. Ještě nemáme interview, Všechno, co jsem tady vysvětlil, v krátkosti je jasné. Můžeme to zažít. Nebo jsou nějaké zažívací potíže. Jak to vidíme? Honza? Všechno dobrý. Nějaké zažívací potíže? Dobrý. Všichni jsou s mým vysvětlením spokojeni. Já jsem se, já jsem se snažil se dát plnou věcí dohromady. No a do jaké míry se mi to podařilo, to rozhodnete vy. To já sám těžko můžu rozhodnout. Snažil jsem se, abych ten materiál um, udělal jasný. Jak těm, kteří už o tom vědí, tak i těm, kteří vlastně to slyší jako zprávy z australského národního parku <laughs> o různých rostlinách a zvířatech, které jsou absolutně neznámé, hm? pouhé jména. Hm? Ale do jaké míry se mi to podařilo, nevím. Hm? Mám mohu přece jenom přece jenom mm Když -hmm. Vy jste říkal, že není možno považovat z absolutní pravdy, nebo z pohledu té absolutní pravdy, že jim nemůže být vlastně nestálost, spomívost a, a strasti polost. Ale když že nebáné je totožná ze samsárou, ve smyslu, že z toho vzniká, tak na jednu stranu ano, nebáné je absolutně utěšující. Ne, samsára, samsára nevzniká z nirvány. To je nesmysl, Nebože. to nikdo netvrdí, ale samozvára spočívá na e, stejné vědomí, jako mirován. A proč by pak nebylo, ano, to jsem špatně vyjádřil, ale proč by pak ta nestálost, neuspokojivost a stresivost neboval společná všem bytostem? Protože bytosti jsou ti, kteří se stále provozují, hm? Protože ten Proces nestálosti nepronikly, tím pádem nem, kromě nestálosti nic neznají. Uvšem, jestliže máme přímou realizaci, no tak nestálost není všechno. Milována není nestálost. Takovost není nestálost. No a ta takovost, to je z hlediska Mahajány, to je vlastní podstata vědomí. Vědomí musí mít podstatu takovosti, aby mohlo jako zrcadlo všechny fenomény zrcadlit. K tomu se dostaneme tež, to je v této knižce krásně vysvětleno. Jo? Je to jasný? Vědomí je jedno. Ale my, abychom jsme ho pochopili, ho různě rozdělujeme. Hm? Osm druhů vědomí, sedm druhů vědomí, devět druhů vědomí, šest druhů vědomí. Ale vědomí je jen jedno. To je absolutní vědomí. To absolutní, to je taž slovo, který není zrovna nejlepší, protože to, to dává, to dává e, asociaci s Heglem a tak dále. Hm? E, absolutní není... E, to vědomí, které má vlastní podstatu. Darmadhatu. Darmadhatu. Sféra pravdy, doslova. Aby jsme poznali Mahajanovou meditaci, musíme kontemplovat sféru pravdy. Sféra pravdy je společná všem. A je to synonym la pravdy. A je to synonym takovosti. A je to synonym limitu skutečnosti. Limit skutečnosti je právě tato sféra pravdy. Přes ten limit se nikdo nemůže dostat. Právě proto skutečnost je tež jedna. Jelikož vědomí je jedno skutečnost je tež jedna. Ale aby jsme poznali jednu skutečnost, musíme si vědomí systematicky rozdělovat a chápat podle jeho rozdílných funkcí. Jedině tak poznáme, že to vědomí, které chytáme, hm, není nic jiného než proces. V tom procesu jsou různé elementy. Žádný z těchto elementů nemá vlastní podstatu ale všichni mají jednu vlastní podstatu a to je ta takovost. Tak jsme to pochopili tím smyslu no a je třeba o tom meditovat. To dělá tu meditaci daleko snadnější. Problém v tervádové meditaci, že tervádová meditace je výborná, ale Ti, kteří provozují tervádovou meditaci, mají hm, vždy sklon něco chytit. Chytit šamatu, chytit vypašanu, hm, chytit eh, eh, něco, co by jim dalo nějaký základ, na kterým můžou hm, eh, stavět. ale bodhisattva kontempluje od samého počátku stav věcí, na kterém se nedá stavět. No a to meditaci usnadňuje. To také dělá, dává do té meditace od samého počátku jistý pocit odpojení. Tím, že meditujeme šamatu a vypašanu s odpojením, stává se snažší. Tím, že meditujeme šamatu a vypašanu s perspektivou něco získat pro sebe, stává se pomalejší. Protože buddhistická meditace koncu koncu není nic jiného, než proces odpojování. My získáváme koncentraci, aby jsme se odpojili od koncentrace. My získáváme Vypašanu, aby jsme se odpojili od Vypašany. Tato perspektiva je jasná hm? pro ty, který správně studují Mahajánu. Hm? No ale není tak jasná pro ty, kteří studují učení žáků. Učení žáků je taž nutnost. Bez učení žáků není buddhismus. To jsou základy. Ať už studujeme, jaký, jakýkoliv buddhismus, bez těch základů my nemáme na čem stavět. Ty základy vysvětlují stav nejáství. No a bez stavu nejáství my nemáme na čem stavět. No ale to nejáství osob je jasné, ale nejáství všech objektů tak jasné není. Ale Buddha učil nejaství všech objektů. Ale nevysvětlil ho v rámci učení žáků, vysvětlil ho v rámci učení bodhisattva. Právě proto učení bodhisattva krásně doplňuje učení žáků. Ten bodhisattva se tež musí učit učení žáků. Ale nemusí ho tak realizovat, jako žáci. Stačí, když ho realizují v jasnosti konceptu protože jim se jedná o meditaci na takovost. Jestliže ho absorbují v rámci eh, přímé zkušenosti, o to líp. Ale není to nutnost. Protože z hlediska transcendentální moudrosti Jestliže nás dělí od skutečnosti zeď, tak nemusíme dělat díry do zdi, aby jsme poznali, co je za zdi. Odstraníme zeď a vidíme vlastně všechno. Všechno je jedna realita takovosti. Proto nemusíme nutně každý fenomén skutečnosti kontemplovat jako nestálost, strast a nejáství. Můžeme to všechno dát dohromady hm? no a chápat to v rámci té jednoty, hm? kterou představuje takovost. No a ta ten rámec jednoty, když dáme do naší meditace, no tak od samého počátku máme správnou motivaci. Jestliže máme motivaci, že chceme dosáhnout pro sebe první Diány, druhý Diány a tak dále, chceme dosáhnout pro sebe těch vypasanových dián, vypasanových znalostí, tak Budeme mít velké problémy, já jsem je tež měl, já jsem tak meditoval dlouhou dobu, se adoptovat na situaci ve světě, hm? protože stále budeme jenom ve svý mysli, kterou oddělujeme od toho celku. Mahajánová meditace má tu výhodu, že od samého počátku, jestliže správně chápeme, my tu mysl od toho celku neoddělujeme. No a tím pádem se vyvarujeme mnohým tlakům, které nejsou nutné. Můžou být produktivní a jsou Často produktivní, ale můžou být i absolutně neproduktivní. Vedou k, ke stavu zhnusení se. Zhnusení není špatná věc, ale jestliže se stává základem praxe, no tak vede do nevítaných situací. No ale o tom bude mluvit zase někdy jindy. Necháme to být. No ale to všechno je proces. My tím procesem procházíme a učíme se z něho. Ale učíme se z procesu. Pokud se učíme jenom z vlastních konceptů, tak stále jsme v konfliktních situacích. To je výhoda té Mahajánové meditace. Že se snažíme vidět od samého počátku hm? naší meditaci v rámci celku. Ne jako něco, co chceme získat pro sebe. Vidíme to jasně? Hm? No a teďko ne... Dáme malou meditaci, jak to vidíte. Potom malou recitaci, pak ho spustíme parlamentu.